Землепрохідці. Похід Івана Москвітіна до Охотського моря. Далеко не всі відкриття були здійснені під час морських подорожей. Історії відомі не менш героїчні походи суходолом. Приміром, у Росії завдяки землепрохідцям були відкриті неосяжні землі Північної та Північно-Східної Азії. З кінця XVI до середини XVII століття. Вони пройшли понад 7 тисяч кілометрів на зустріч Сонцю і зібрали доволі точну інформацію про річки, що текли Сибіром. У 1636 році з Домського острогу вийшов загін козаків, очолюваний отаманом Дмитром Копиловим. Він вирушив до Ленської земельки, щоб знайти нові річки, а також народи, які ще не сплачували натуральний податок – Ясак. Улітку 1638 року вище гирла річки Майї козаки звели Бутальський Острожок. Тут Копилов дізнався від місцевих мешканців про родовище срібла на нижньому Амурі і відправив на його пошуки 30 козаків на чолі з десятником Іваном Москвітіним. Трохи більше ніж за два місяці москвітін вийшов до Оламського моря. Пізніше його назвали Охотським. У гирлі річки Улья. Козаки звели кілька хатинок, обнесених гострими колодами і захищених ровом. Це зимовище було першим поселенням росіян на Тихому океані. Від місцевого народу, евенів, землепрохідці дізналися, що на півночі протікає річка і одразу ж вирушили туди на маленькому суденці. За три дні вони дісталися до цієї річки, яку назвали Охота. Звідси козаки попрямували на схід. Знайшли гирла ще кількох невеличких річок і обстежили понад 500 кілометрів північного берега Охотського моря. Від одного полоненого евена москвітін дізнався, що на півдні лежить річка Мамур або Амур. Тож у 1640 році козаки вирушили в похід. Вони першими побачили Шантарські острови і острів Сахалін. Проте до гирла Амуру дійти так і не пощастило, закінчився провіант. Тому було вирішено пливти назад. Повернувшись, козаки розповіли про невідомі народи Сибіру, природу Приморської тайги та багатство річок, що впадають до Тихого океану. Чи знаєте ви, що Острог – це укріплення, яке зазвичай зводили на крутому березі річки? Навколо житлових будівель ставили огорожу із загострених колод або зводили дерев'яні стіни з вежами, на яких установлювали гармати.